При султані Баязиді Ахмед Хараві почерком Талік переписав весь диван на семі. Я знайшов рукопис у цій книгозбірні. Чому ж ніколи не давали мені тут читати цих поезій? Мені здавалося, що я перечитала всіх поетів. Моя, султанша, вам давали тільки рукописи загорнуті в шовк, сабто найцінніші. Диван на семі зберігався незагорнений, як усе безвартісне але ж ви стверджуєте, що він великий поет. Моя султаншо, ви можете переконатися в цьому, коли дозволите вашому рабові Лятифі прочитати бодай один вірш на семі від початку до кінця? «Читайте», – звеліла вона. Старий став читати таке, від чого здригнулася роксоланина душа. Ніколи не чула вона таких віршів і навіть у гадці не мала – що людина може написати щось подібне. В мені живуть обидва світи, та я в світах цих не вміщусь. Я суть, та місця я не маю, і в сутності я не вміщусь. Все те, що є, було і буде, в мені вже втілилось давно. Не жди пояснень, йди за мною, поясненнях я не вміщусь. Для мене всесвіт передвісник, Твого життя початок я. Мене впізнаєш ти в цих знаках, Та я і в знаках не вміщусь. Ні сумнів, ані здогад істин Нікому ще не принесли. Хто ж істину відкрив, Той знає, що в здогадах я не вміщусь. Ти вглянься в образ мій, і спробуй збагнути тайнощі мої. Хоч поєднав я душу з тілом, в душі й в тілі не вміщусь, я перл безцінний, міст коштовний, я путь блаженства в райський сад, та знайте, що з моїм багатством я і в раю вже не вміщусь. Усіх скарбів, скарб найдорожчий. Я очевидність всіх світів. Я джерело багатств найбільший. В морях і в недрах не вміщусь. В безмежній величі лишаюсь людиною, Адамом я. Усіх світів є сотворіння, Хоч в сотворінній не вміщусь. Усі часи в мені століття. Душа і світ – усе це я. Та чи не дивно всім вам буде – що навіть в них я не вміщусь. Я дерево в вогні, я камінь, що досягнув аж до небес. Ти полум'ям моїм милуйся, бо в полум'ї я не вміщусь. Солодкий сон я, місяць, сонце. Я душу і дихання даю, та навіть диханні солодким цілком ніколи не вміщусь. Я атом речовин, я сонце, Я шість сторін землі всії. Верший поглянь на мою ясність, Бо в ясності я не вміщусь. Старий і вічно молодий я, Я того напнутий, як лук. Я влада, вічності принада, Та в вічності я не вміщусь. Хоча сьогодні на семі я, я хасеміт і корейшит, Від власної я меншої слави, Та я і в славі не вміщусь. Лятифі задихався, поки читав вірш, Роксолана підсунули йому чашу з шербетом, А яка доля на семі? Його вбито за віру відступництво, ваша величність. Коли і як? Сто тридцять років тому в халибі, про смерть на семі розповідається в арабському джерелі Кунуз Аз-Захаб. Там говориться, що на семі був страчений в часи правителя Халеба Яшбека. В той рік удар уль Адлі в палаці правосуддя в присутності шейха ібн Хатіба Аль-Насирі і намісника Верховного Кадія Шейха Ізудіна Аль-Ханбалі. Розглядалася справа про аліаль на самі, який збив з путі істини деяких безумців, і вони в єресі і безбожності підкорилися йому. Про це повідомив Кадіям і богословом города якийсь імн аль.